І хоч би яка була людина оптимістична і насмішкувата, наближаючись до такого місця, вона мимохідь примовкає і замислюється. Примовклий, хлопці! І тут тільки, будь ласка, не кажіть, що ви б не злякалися і не... Бо я вам не повірю! Так от,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 Та ще й озеро з недоброю славою. Було від чого завмерти й зупинитись здивовано. Завмер і Бровко, піднявши передню лапу, та лише на одну мить наступної миті він раптом заметляв хвостом, прищулив вуха і кинувся лащитися до незнайомця. То було так несподівано й так неймовірно. Що хлопці ще більше здивувалися. Гавкун Бровко, найгавкучіший з усіх собак на бамбурах, який не пропускав не лише чужих, а й своїх, не обгавкавши їх як слід, раптом, мов кошеня, почав лащитись до незнайомого дядька. Хлопці ошелешено перезирнулись. І тоді. Незнайомець несподівано заговорив. «А, привіт!» – усміхнувся він так, наче навмисно їх тут чекав. «Здоровенькі були!» «Привіт!» – перший відгукнувся журавель. Здрастуйте. в один голос мовили Сашко циганий Марусик. Незнайомець знову усміхнувся, і усмішка та була привітною – і навіть симпатичною. «Чудове місце! Гарне!» Незнайомець, примружившись, подивився на озеро. «Несподівано! Чаклунськи гарне!» Тільки тепер хлопці побачили, що в лівій руці незнайомець тримає довгастий прямокутник темно-сірого картону, на якому були накреслені чорні лінії, що за обрисами нагадували бакай. І те, що картон був темно-сірий, а лінії чорні, збільшувало таємничу підозрілість. Поряд із незнайомцем на землі лежала пласка дерев'яна скринька. А, а, «А ви хто?» – спитав Сашко циган. В очах незнайомця застрибали лукаві бісики. «А ви як?» – думаєте. «Хто його знав?» – непевно знизав плечима циган. Хлопці теж мовчки повели плечима. «От бачите, недогадливі ви!» – незнайомий.